فساد <خصائد> رانی ته وي اشتباغ غړوت هي یو طرف ته مؤمن دي دان ته بل طرف دي دان ته کافر سره وي اپ دې دای کی د منافق عمل دي کړو چې هميشه فسادي دان ته په تاکید سره وي انما نحنو مسحون دا انما تحقیق ور نه نوې راړ او ارواح فز ته د امبيال اسلام تان کوي او صحابه بد بیا نه اگې وای مونږه شریعت نافذ کو مونږه جماعت اسلامی و دې لفظ باندې دا کوی خلک کوئی د صحابه تان کتابونو مډګتی د موضوع دي ا د امبيال تان کوئی ملک مند اسلام قروي د اسلام جړ قروي اذان ته مسیحون زانت اوینه کان دای سره 빈زم کال ده ماځګر یو شپق کسا لحیم شاهیم ډیر سال بمار براله ما مسکره ماځګر دنه دی بیٹے کې ما چاره و چې کنا شو په دې منګر اغریو چې زمونږ ستا مقصد یو ده نو چې مونږ متفق شو زه کده ملک دحریت راضی اوسو مګي جون دیلی دې ملک دحریت راضی چې مونږ د اغې سر مشیر کا سر حکومت ما بل کول خا خبره مونکیا یا اس کلی مار تمه ګورا ماشا الله تاسو کو پهیلم پویږي کومل کونو باندې چې د هریئت مسلط شوه دا غېصو سبب داګه قرطبا شو اسپین شو عراق شو بوکارا شو تاشکن سمرقند بخشان شو پدیمه کونو کې د هریئت راغله دیسو دی یو اسباب یې داو تاریخ مېلص سره کنا ولیو ميداګي اسپاب دو چې پاډمن کې ډومګیا د صحابهو بدګمانی شروع شو چې صحابهو دنیا د پر جنگونو کړی اسابهو خپلوان کړی نو اګملکونو کې داو تاریخ مېلص سره چې اګملکونو کې اول د صحابهو بد شروع شو په لاره چې د صحابهو بد په زرونه کې خارو شو نو خلق د اسلام نه بدل شوه څو دا خو د پم سيدانو دین دی نو دحريت تیار شو زمون ملک مه یو سړی پیدا شوه دی چې هغه د صاحب او بد شای کوي او دحريت تلار امواره کوي هغه ته موضوع دي وی نو موږ په کار دادی چې اوله غلار باندې دا سړی غدکو وې چې موږ هغه پاکی ده نه مې زمام دا خپل د چرتاس په خو یو خبره کوم او هغهه چې کم کار کوي د درییت اللار هموارري نو تا زغن کتابونه په لا بریررو کې خ خوروي په کار دي چې مونه اوسده وو او خلکو تلار نه شي نو تاسو غداغه پکیدې په لار خواوي دهغې پیاله نی س وه نیمه پاتې وه او دا لاس د ټولو را په دی اوس دی چې دا پله نیمه خلاصه کو خلاصه نوکي تو خیر غ کو وی جی بدو او کیږي مې دو او کیږي حال خود دې ملک زادې انما نحنو مسلمون مونږه جماعت اسلامی او اسلام راوړو دا ته پوسنه کوي چې اسلام غو تاسو ختم کړ چې له صاحبو بد موي حضرت مجدد رحمت الله عليه ذکریږي چې بدتر تر متدينو نه روافيز دي ځکه نور مبتدین یو حکم اختراعي ملک فرعي او دای جرق سید اسلام نو باتر دا دا دا دا امریکا روپای رالی جی مواجران لا سالور ڈالر پینزن سالیخ روپای در روزه نیسولی و نیسولک ادوی منصر جماعت اسلامی د ستاس و خوڑ شل کلو روپای بلوچستان کې غبن کری تنظیم مواطل لے ستاس و مال فاقیو خوڑ خوڑای آسوک جزار و ارکی دنویت دماده کرلو دما حکیم دی دا نو یورته چې تاسو یې د کوم نه نه پکې را لې نه زیاد لدی انسو کوئی ا حکومت هم دا غینا حکومت را زکات پیسه راوونکړي او دروافذو مدرسو ته ایدور کيده دا ته وي په لکه کوم روپیا غيله او کوي چې کوم نه کې د قران در سن دي صحیح خلق تار کې غيله پیسه نو کوي نه ته زکات وي دا حکومتوم کار دی فی قلوبهم مرضون اور انما نحن مسلم الا تمهل راوی ان تحقق راوی هم ده حسر دے المفسدون الافلام دی مناس دا کم خلق چې دانت مسل힝ین وای مفسدین د دین نور ندی اصل مفسدین د دی فساد رعانی یعنی نور کافر کافر دی اور انې نشی او صفحا دا با نور خلقوں مسلمانان ان روا نئیم تنبیس ذکر کڑا او بیا دلی حالت صفحہ دا صفحہ دی دے صفحہ بیعقوف ته وئی دیتا سو خطابات ورکل یو خطاب ما هم بیمومنین در ام خطاب المخاجحون در خطاب قلوب مرضون سلورم خطاب کانو اگزیبون تول عمر لی دروخ کار دے بینظم خطاب المفسدین فگم خطاب دروخ ویل انما نحنو سیمون غم خطاب لا اشدون اتم خطاب غم الصفاء نهم خطاب المستازیون با آیات اللہ انما احنا نمستازیون لسم خطاب اشترع الضلالت بلو دا نمبر دس بدماشان دې زلالت ورکه مونږ وی چې په حقیقت کې غوې نه د معنا په د متعلق سره کل چې شرام توجیسی اجسام وتا د معنا بدلا اشتریت الفرسہ بالدراهمی د دې سمونه روپای میوال کړو اسمن واغست بدل می او او کل چې اشترا متوجیسی غیر اجسام وتا نو دلته کې په معنا کې تضمین دی تضمین یعنې کې غ اصل جرمان د اشترا دو جده یو بدلول ادم غره کول سمونه روپای می ورکړي اس واغس اس می پخ د تضمانه اشترا دي شراه یې دي دوماندی دي ورکول او غ اغستل او کمشه چې واغلی نوغه خوقول ځکه اصله خواحو رزل پای دی ورکړي رزل ته تزمين تزمين داتا وای جدول فایل جز ما نه واخلې یا جز پری دی یا ما نه واخلې کله چې دمو توجې شي غیره اسامه ته رزل ته جز ما ناشو خوقول اشتر و ضلالته وقایقه ضلاله دا نه چې تزل وای غستا خرسه کړه او ما نه پات شه ودا وس مانا ته مانس یې نه کې باځخه کوئی وای غستا سی وای غستا ودا وس جسمی ته وای غستا هغه استل پایسام کې راځي عامه معنا ده په جسمی او غیر جسمی خپل عامه معنا ده انا کابلای پښتو واي چاينو فروم د خوړلو د سولو سفر کېو کنه کې قران دلته کې معنا فحول اشتراؤ الظلالتا پسند شدیتا گوم رایی پا هدایت چی ڈنگی اویلیو چی آمن نا اگا هدایت پر خود او اگا پسند شد نو دی پسند کردن قرآن دا قیده در چی کلا یو معصال ذکر کی نپاگی مشال وائی اممکی اصول که کی الممسلو بلا مثال کل فرسه بلا الزام مثال چه ذکر کې خبر هو کې او پاغه مثال نو نه نو کل فرسه بلا الزام دا سی مثال ده چې اصلي وی اګوته نه و چې اسو اګوته نه و دو جن قران مثال نو ذکر کړو دا مثالونه یادو دي یادري دي چدویخه نورومبی مثال د کافرو سره تعلق لري مسلوهم کماسل لذستوقدنارا صفته دای پدې کفر کلکیدل مسلوهم او مسلو القران یو جو ذکر کې بل په قیاس کې صفته د کافرانو په کفر کلکیدل او مثال د قران دای ته وایل داسی چې دې کافر ته محمد عبدالله صلی الله علیه وسلم په مکمزه مکی قران ووی ادهی قران واونورید نو د دې حالت دا سیده لکه یو قوم تیار کې ناشې او لار ته خطاشي ايو سړی لا راشي او غزای کور بلکی چې اور بلکی بل نو دا کم خلک تیار کې ناشته دی دې له دا په کار چې دا غور نه شونډای وی اولار معلومات کړو اخر منزل ته رسیدلی وقا په دمل کې بیټیان نه وی چور بچي نه و لاټینم نو څه دی ووا نو دیواخو ټوله نشه او بعد مړولا لاټین رست ایجاد دی نو زمو خلکو د شپې د ټولو طریقا شونټایو نختر به قتلو داغې نه به دورا دورا لړگی لړکړي ناری ناری هغه به پجولای کې پراتو چکهلش پی منزل به کو نو یو به لګو نو абаدا سي بليدن نو پاغي بروانو سميل لنبا چلاق هغه به ختم شونه بربره وکړه نو ټولش په ور پرنابات هغه تمون شونډاي وایو قسم پغرو نو کدا طریقه ده مدد خلکو نو لار خطا شي وای دما کې خلک تیار کې نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اور بلک اور بلک د قران وینای تشبیه د قران کې لري د غور سره اور کې دو فائدې دي یو اور کې فائدہ ده او اور کې نقصان ده فائدہ دار چې شپې پخه رڼا ته ناخلي او نقصان دار چې اوسه دې په ندی کافر د غور نه دغه نقصان شي وایست د فائدې شي تی وانه واست ما ناس نه تیار کې ناست نو دای پکار داو چې شونټای بلې کړې او لارې مندلې نو دای اولهګه دا اور ته دیني جو انې دا غې نه شونټای بلې کړې بلکې سترګه حتی چې د اور رڼا نو چې د اور رڼا مړښینو سپاتې سروټ کې اوس دای چې پاسي لارې نو وختاده او قسروټ کو پک سو سوجي ما دا نه یي د قران نه پس پدې ذلالت او لګید او دا عذاب مستحق یقیني او عذاب پلا له نه نازل شته ورکار دو چې دې ځ قران نه फायदा غوسته و او کلام کې ادماج دي ادماج منډلو ته وایي سما نا کلام ذکر کې نومینز کې څه کلام پی مطلب دی چې کدن نه پروته هغه دنه پروت چې هغه مثل قيام محمد صلى الله عليه وسلم في بيان القران ومثله كما ذلك الذي استوقد نارن وهنا رجال قائدو الذي په مانا د مفردم دی په مانا د جمعم دی په شاند اغه خلکو یا په شاند سری سړي چې بری کوور وهنا رجال قائدو اول ته سړي ناسو چې لارې خطا کړې ذلت الطريق التا کیسریناسو لار خطا کړوا او دې سړیو ته اور بلک نو ار کله چې پرکو و دې ورو نو د دې ته نه فائدہ و نه وستا فلم یتمتعو بها کله چې اور پرکو نو ار کله چې اور پرکو نو دې په اور فائدہ و نه وستا ذهب الله بنورهم نارینه نور وې رناته بوت لا الله رڼا دې نه ین دور ران لالا سرور کې پاتې شو او هغه سرور کو کې پاسی نو په په سرور کو لګي زاب الله و نارهم ندی ویلي نور هم ویلي رنا لالا دای تیارې کې پاتې دانګه د کافرو دا, دا مثال او دلته کې زهبه ذکر کړم دیم مثال او قصیبن دا دیم مثال دی دوه مثال د دو فشان د باران وئ دد دو مثال پشان د باران دی چې باران د بنه نوېږي نو دی چې ځان بچ کويواو کا کې به پټ کوم چې ګلاینی او غګونونه کې بهګوتې ورکم چې دا ډ دناورم د تندر نو په به بچ دی سخت باران دی په کې ګلا دي او په تندروم دی نو دی واي يرغلای ولی کی استرګه پټیکم دا ز نیوینم موږ ورته سو وايو الله دې تا سو وايي اوا چې ځړ کې ناش ته نو کاريو نيشته نيشته نو هغه جرمه نیوینې زان پون کې یاشه نو کاری په تاسو جا دا سودا دله دی ولی استرګه پټیکم نو زوب غلای نیوینم غوګونو کې به کوتي ورکم نوځو په د ناوړو نه پدې باندې به شي نشي بچیږي هغه تندر په پمپریږي داړنګي د منافق د قران نه سترګې پټي دا کاميان او و ير مونږه میاں ولا برابر ګردنی نه ولا ولا برابر ګردن استه و مونږه میاں یو ته پدې نشي خلاصې دي یا مونږه نه دیوري پا غلقونو قرآن ناوری اپسطور کو قرآن نوی نی ندیو بچ شی نشبه چیده دا دو مثال واضح ہوئی پا دی میانس کے بعضی حروف دي چاقا بعضی حروف بانده قرآن رد کئی یو آمینو کما آمن الناس ایمان را رای پشاند ایمان د خلقو دا کاف چیده دا دا د تشبیح ده ایمان را پشان پشاند ایمان د مومنانو ما در تشویب بیانه او کرام او کاف د تعلیل رازی آمینو کما آمن الناس ایمان را رایی دو اجراغ ناچه صحابو ایمان را را را ده مضبوط و, و ایمان را را را ده زکا سره چی اوکار کنی د دو وجنه کنی یا در دو وجنه چې کم خلق چې معروف مشهور ده نزون در کار کنی در گوندشم او کله کید دی دیو جنا چې زما مشرانو دا کار کړی دی نه زکای په دا جو جی دی وجود د پھر دیو جنا کاثراله چې دی دوه مانول شان دي دوه مانول کی لکه بعد خلک یو کار کوي د زبنا چې زره زغوني او اباده خلک کار کوي د وجد علت نه چې زما مشر عالم بیان کو نو دیو جنا د دی دان عالم کو نو د کافر اړ د کاف د دواله معنی او کلمه مصدر منم کئ آمینو مسلم ایمان الناس آمینو لمامن الناس آمینو ایمانن مسلم ایمان الناس او کاف معنا د مصدر ما وک لفظ او جدا اوک سویب مین السما دا اور اور دی <laughs> او دې اوګه سو معنی دي یو اوده شک ته پاري او دې او د تخیر د پاري ا Dream او د بهت پاري او سلورم او ابهام د پاري نه هو کې بتا چې او د سلور مانو د پاره دي کله د شک د پاره دي دی. دته وایي تردید ماناد دا داشوا چې د دو خلکو و حال ته سده وگوری نو آغا شک کرده چی وای دا مثالو مثال آم که دا مثالو آم که دا مثالو آم دو اول شک وی شک ده پیدوار د حال دنازر دو کافر و بایمان و قرآن باندې عملو نو کرده او دو منافق و معملو نو کرده نو دا مثالو آم که که دا آم او کسوی بیمان آداره دو دا <clears throat> یعنی مخاطب پر شک کړي چې دې بیمانو کوم مثال وامه دا رنگه اگر اوس چې قران کي راضي و ارسلنا هو الائم ایتالفن او يذدون لګرو موږ حضراتو نو سره يولا خلقتا يادينو زيات شک د بار حل نازر چې نازر چې واقعي قتل نوې به چې دا يولاږي عقل به نه يولاغن زياتږي نو او لشک ده او کل کل او دا پار دا تخیر را دي تخیر سمانا مخاطب مختار ده دا غو خوخ ده کده مثال اولو که دا مثال اولو ای دا مقه مثال کو لگو ده او کده عرصه مثال اولو ای امسا خوخ ده او قرآن کی اغدای کون او لتخیر ده و ارسلنه او الامیت او یدیدون استاق هغه راغی ته اوله څوېګه زه تاسو ته وایم اول تخیر دا موږ دلته استاق وقت غږه کړم کی به رسول وای دریم لِل اباحه اختیار دی تا ته دړه مباح دی دامه دامه که دړه جمع کې یو ذکر کړي لِل اباحه او اصلون لِل ابهام ابهام یعني دغه حال معلوم نه چې دای مثال له کдай مثال م محمد دلته کې ارته کې کلا کلا او په معنا دا او رازي کلا او په معنا دا او رازي او قران کې دا ډېره مانی دي بعدي خلق په دی معنا نه پوېږي نو آلته کې د دې لحاظ نو او کسې بین یره دا مخ مثال نه که ګره اوس مثال دی او کسې بین دا مخ مثال دی ده د دې سره مناسب دی دا دمو مناسب دی او کسایی بین نپوئی کم چی دی دی مخی عالت کن دی دی دی محالت تپاری او کسایی بین دا درد وڈ دی دا مخی عالتی مو د دا رستی دی دی وجنا چو سرے الفاظ کو معنی نپوئی دی او قرآن کی بیا ترجمه کوي لیکن مصداقی نیشی خیلی لکا مخی ما دا کاف معنی اکرا التشبیه و التعالیض بې معنیه دا دا دا دا دا دا مصدر داونې دلته معنا وکړه ځکه چې اپنو کوم باید یې نه چې کمгран وي د مبصرینو معنی په مختلفي نظره اول داغه ماخذو کین چې مفصل معنی تعلیل کړی دا غلي کړ دا کافي د تعلیل ګرځول لري بل مونفسر معنی تشبیه کړی دا غلي کافي د تشبیه ګرځول لري بل مفسر معنی د مصدر کړی دا غلي مصدر صفته موصوف محذوفه ګرځول دا داونې او دا غی د الله صفات ماده مونار قانون ذکر کوم چې د منافق بی دا صفات دي او دا فقره چې تکم صفات وایي او لفظ حروف کې نو کيو سره دا ګوري چې د قرآنی کریم په حروف ځان خپو حکم او, او په معنا خپو حکم نو دې کې بعد مفسرین دي هغه د له خسته خدمت کړل دي او هغه بهتره معنا کړی دا شپږ سو شپارس کې چې موفسر ترشهره ابو الوقال عبکری نیلو سایرین کې صفه یو سل یو کم سل یو کې ما دا ترجمه ذکر کړی دا موصنفات ما ذکر کړی او یا او ما دا ترجمه ذکر کړی دا ابو الوقال عبکری اشپکس و اشپار اسکی افادتی ایمام را دینا اللہ اسکالا رسط افادتی دا آغد کتاب نم دے املاق امامن بحر الرحمن اگر بہتر تفسیر دے پدے فن کے دو جو دی یوجل کرے اگر دا مشکل زیون کلکل حل کرے پدے بارہ کتاب نم دے فرراہ کتاب نم دے معانی القرآن کو آغا اکد دے نائب دے دائیں مشکلات القرآن دا ابو طالب مکی دے اغم خره چې دا تفاسیر سړی کتلی نو هغه صرف د اعراب د بنا او د وجوهات بیان کوي هغه یو تفسیر نکې هغه د کمزای غرانی نه پاره باندې كلام کوي دا خلق د فن ماهر دي لکه څنګه کې ترجمه کې مدارک کاشاف څه معنی کوي هغه ترجمه ټوله کوي روانی ردانگی په مشکلات او کلام کوي دا کوي زه کوم چې دا غوری چې قرآن تفاسیرو ګورم مصنفین معلومات کوم چې په دې فن کې سس کوم زموږه طبقاتو مفسرینږي ما پاهي کې دا هر مفسر د تفسیر ترجمه ذکر کړي دا نشاندېمي کوي دا بولوقال ابکری او آیات اسانف دي په څه کې دا پناهو کې ځکه غیر ایمان نه وي ده او دا شو تراخیر وند ونده ویايتہ سانیفتی او بیزاری اکثر زایني کې دغه نقل کړي بیزایی عبارتونه عبارتونه ته نقل کړي کوم ځای چې مشکل ځای بیزایی ذکر کړي نو هغه د املان نقل کړي دا هرڅو خلک راغله مدارک و غیره هغه د املان نقل کړي چې سره وګوري بینی دغه عبارتونه نقل کړي نو کم تی کم تی او سره پی اوفن که ذان مشغولی که آغا مفسیرینو گوری تفاثیر لغنیو گوری مانا بنیو پیگی در لغی غنیمت داری اردو تفسیر پیدا که اردو ترجیمه او کار او آغا ممیم گره نو زمین دا قدر که من اول گراند زینو گوی بیارسو ترجیمه کاری در منافقان و بیان قرآن دلتم ذکر کرده سورت بقرک دو سو اشپگ آیاتو گورا تہ منافقان 200 چی اغاوم نیم غړي دا کتل چې مون اول ګران ځای نه وای بیرته ترتیبته وي دا بیان قران دلته ذکر کړی دی سورۃ البقرہ کې 208 غایا ته ګوره منافقانو منافقان 200 چی ومن الناس من, من يوجب قوله في الحياه الدنيا ذس سرور نشورو ده بعض خلکونه پسند لگی تا تا خبر پجن دنیا و فیض الله علامہ فی قلبه <تصفح> اخدا گواکئی چذركه می نیکی ده و هو انذل خصام ندود جگڑ تا وای بدماشای تا وای سخت شون دے دی قران وائذا تولى فساد ليفسد فيها ويحرك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ذا یکار ده چې مخ واړی نه د مسلمانان نقصان ولټای وائذا فعل له تق الله چې کله د وادی سنتوی اورته وائذا الله نه ویریګا خلاف سنت کارمکو اخذتل عزت بالاسم نونی وی دلرا عزت په کولو د ګنا وائذا زانو شمو عزیزان مراه پرخاندی چې کله د تواي بیراث مکوو نو دی وای زمای عزت په ګناه کې فحسبو جانم کافی دی د سور له جانم والله لاحب الفساد دا د لوی مصطفی دی دا منافق دی وای کې تذکر نه وکړي بلکې تفسیر سره ذکر کوي قران کې چې د منافق بې ایمان ټول مردا کار دي پو گناه بازان عزتمنگنی چی گناه کم نداورتا دیر عزت کاری یو سن اواتش پیتو سورتی آلی ملانو گورا یک سو اٹا سر آلتا دو دریم سي پارا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ارفوا كلت الامتحان مقارنه منافق وتختي ورته کوي راکنه وی جات من باندې روس مسلج شه یاد لزو قالوا لو نو دایغو ینګ من مشه ده سریه دا سیکلشن کوپه پاره زي ینګ چرټکی دي شي هم کيو مې دن عقل دای د امتحان پوره کې نږدې دي کفرتا دی من رسې شوې دي زړه وې نیم ز ظلم زړه مسلمانني وقالو لقانم قد لو طاو ما قتلوا کداکم خلک کلار کدنګ سروې ما کوتیلو نو وېری شي دا بېمانه د امتحان پوښکی چې کله امتحان راشي نږدې منافق کبری دي دا لږ شپې ته آیاته سورته نساء وای دا اخیرا تعالو الانه الله او رسول رايتر منافقین یسدونا سجودا منافقان بوینې یوړی تاسو نه پوره تولو خدا دې دعا ویلای <سؤال> کی ان کبوت حج محمد کې د دې صفات ذکر دي سورته توبه کې دریش به تصفات ته منافق ذکر کړی دي ان انشاء الله زبایل <سؤال> ته <سؤال> کوم شه په صفات پہ ځند شي چې دا صفت په کې تاوی بیا مو ته منافق نه و نه ته احتیاط ویلی شي د نشم ویلی نو که کې ویلی دي و ځنه نو ته کتاب مانی دا منافق وایمان کارومداري چې کله د توه د بیمانه هم درسی په دې صورتونو کې تک د منافقانو کتاب لیکه نو اول آیتونه با تاوخل ل صفات سوره بقره کې ذکر کړه او دایو له وګت کو دای دیو چې نه وګت کو چدايو موذره فرقه ده نقصاني فرقه ده بدترینه فرقه ناکار فرق ده ناکاره فرقه ده نو ده ناکاره فرقه بيان کو غوتو د پاره ده چې خلک توخ پاچي ځان وښکا هدا واه چې د ایمان مناقشات کړو کابل کې چې ولتزامي خاتونې کړې او جزبه قران نو وب په مور او په خزه بداعت کړو نو کتا ته چې ستمر غريمه من اعتماد موږ کو دا وای دلاله کو شم منافقہ دا ورته بی معنی کړل تا کم کار کړی دا دې پر قران ذکر کئ خدا هميشه حريص سړی تمادار سړی غلطي کوي بے تمی سړی غلطی, غلطی نوخري انه قران دې ذکر کو اوس ترجمه کوما باضې د خلکو نه اوسوږي چې وايي پوخلې مونږ یې مانوړل د الله اپر د اخر د ذکر کړو دې په قیاس په ایمان به الله یعنی ایمان په ایمان په کتاب خو اول توحید او اخر کې او قیامت او رسالت او صداقت د کتاب مندرج پوری کی نو معنا دا مونږ د ایمان وصول ټول نه منګا پوره ایمان ورده او ټګین کې دی مګر د خپل ځان خپل ځان سره نه پويږي د مشهور محدثین وقولله المحتالون هم المقادعو الى ناكلي نه دا د کباز دي داراس کا کنهسته هیله کړي داولې وایي دا 100 روپے دي چې دا بلې واقع نه شلفي نو چې دا بلې واقع نه نچا به لري واخلی نو ته یابوشي نو ته به لري واخلی نو تشل بشي په د اتشلې مونځونه دي پی دي, دي دي د دا دیره پرم کوچ د نو ته یو معصوم لر انا ورکه واي هم بچي دا انا واخله بیت نه واخله بیا ورکه بیت نه واخله بیا ورکه بیت نه واخله بیا ورکه لزر ایت اخر ورکه او اخیر کی چوار کی اغطاء بچی اتا پر لازکی سو بی سی دی نا بسوئی اہا بوچیا نا ما شم کنرش دوکہ کولے اخرائی دوکہ کے کار آری خلق با خدا خلق سارا کار را رہے دوکے او خلق سارا کار کے سی نو با خدا خیلہ و تذویری قجاز نو خلق سارا دوکیو لکیتا المحتالون هم المخادعون محدثین وای داهل نه کی دي اوندا دوکاباز دی دهو دوندکار کوي یوخاجو من الله خاتین بېمان دا ټول ټګ مار دی او هم بیمومین ان دې دي موینان په ایمان صفت ته ذئ مومنان زکه ندی چې زکه ایمان لشته زکه ای صلی الله علیه بعد خلک دې معنی کوي لیکن منغه غنه کو صاف کلام دی زکه ایمان نو په پلي وی امراده دینه منافق اعتقادي دی و ماهم بمومنین ان دی دی مومنان تگی کوي دا الله سره د مومنانو یان درو وای او اور تکنیکی مگر دان سرا زکا و بال دږای په دې تو دی او ما يشعرون انيش دې دې شعور ظاهري دي ځے ظاهري نه کوي چې دا ظاهر بیر ما دان سره دهته وک ثابت ته پرون نه کې تک مقدم کې کې مکی کې کې نو تخصیص او تاکید فائدہ کړي اغه مراد د زړه کې کم دې یا دا فسادنا یا دا ظوفنا یا نقصان یا دا ظلمتنا اگر طول مرض دے که ثابت ثابت نو زیادتی اللہ ردی مرض قلد دے مرضنا تعبیر پر رشتن کئی سورة توبہ یوصل کنز اشتمایات فضادت مرشتن الاری سین داگر پلیتی پا پلیتی زیادتی سورچ وقتی رئی نو پلیتی پذرک محکم کی نو زیادتی پلیتی والو کئ ادې لداي عذاب درناک په سبب دای چې درو جنو دروغ وي په سبب دای چې دروغ وي کول کانه د استمرار لراځي یعنی هميشه کار درو هميشه عمل درو مطلب دا دی چې کانه استمرار لرا معنا ادا دا په دې چې لاري کانه رسول الله صلی الله علیه وسلم يفرض قضا دا غيم دا معنا چې پیغمبر بلکار وعدتين معنا ډېر کیږي جنتا کار ډېر کړي داږي دې بيمانه د کارو چوي بندرو اکل بندرو عقل ا چوي لسی دی تا فساد مو کوي ورانه مو په دنیا کې ارمنه دنیا نوای دې یقینا مونږ یي مسلمین اصلاح کوڅو کوي نو مونږ کوي اصلاح جوړجاړي ته وای خطا وای رښت وای هدايت وای دنیا کې دی خو لکه او سوائی جماعت اسلامی که سوک شرعیت نافذ کئی نو منگه کون زکا ده زکاعت مال منگو آغسته طول مندرسه پی جوڑو ده مهاجری نو مال منگو خون <تصوح> ازان پی <پر> متبرکو <تصوح> دارنگه ده دا دین و بیخکنی منگو کڑا ده صحابو با دین ده انبیاء و بدنامی منگو خکارا کڑا ځکه قرآن تفسیر کې تحریف تحریف مونږ او کوم محرفين انما نحن مسلمون مونږ یتې صحابه او بدران کړم انبیا او متون کړم مال مخون د حکومت زکاتم اعظم ک انما نحن مسلمون اوه اي مونږ مسلمین اده ورته یو کنه دین بر څوک دی انما نحن مسلمون مونږ یی منګه <مدلعی> یو خیر خوا اپتا کیپ سره وي خبردار الا تنبيه ده پر اوښوي اسنه چي توړته خو واي ما نه دادا الا تنبيه ده پر تنبيه سره یو غيدل غافل کېدل خبردار وي فچرت دوی ته نو وي چې د جمعه تې سړی دي ان هم المفسدون يقینا ديد فساديان تا ته پته نيشته دغه منافقان دغه بيمان کڅوک نو سیدینینو غره دی د ভিক্ষاسن څخه مطلب ভিক্ষه ভিক্ষه زبا با غلطا ماه دا بد مدی دا خود یاروالا فرای ورطا غل دی ناکار دی ریچسن دی اتاورتا مو ورطا بد نشوه دا علای تنبیه لرانه دا پار الاغاز صنفی دا پار دا شیخ کیوه شیخ غلطه غلطه تا غلط و خو تا خو و آیا دوزخت تا دوزق و آیا جنت تا جنت یو مولاو ماتا ایوی مبارک شا مایولی بستادا مجدوری بطول دو دختنی بله به دې په خیرات مینه دي نو د ځکه بلانبي کنه نو دې بجور خیرات دې به ته په دوږخته دي نو کله په خیرات مینه دي نو قران لږه الا رال ځکه باز خلکو کې زوف دې کمزورتیا ده نو هغه دې وړي دې کمزورتیا نه کمزوري خبره کوي نو الله سمبېره ده کله یعسوی له چوکاو کوي خبردار د دې مسیدان لیکن دې په خپل فساد نه پويږي ظاهر کأي غلط او غلط کأي او په دې نه غلط نه وکړ د دانګور نوم لا نه دي عقل ا چې ولې شي دایتا ایمان راړی کما مننن کما کې غدري مانی دي په شان د صاحب او دوجي د صاحبونه چې صاحب ایمان راړی ایمان راړی آمینو ایمانن مسلمین ایمان الناس نوقاف مزریه شد ایمان راړی ایمان راړل زخل کو غوندی مضبوط نوای ایمان راړو مضبوط د کس کراوړ دی ایمان بی وقوفو بی وقوف شړې ځانې جنگوري یوړل دې ته شي امو خدای درمیانه یو بل مونږه دواره ته بدلی شوې یو سره ده ځان ته یارازا ګټه بدلې چې مې نه رسو ستې منافق agate واي قرآن په دې په نشم چې تا ته قرآن ثوي و سوف ترى اذن کشفل غبار افرس تحت رجلك امح معلوم ضربه زانو په یعنی کله دنیا دا ګرځ لری شي او جهنم قیامت جوړېږي و سوف ترى اذن کشفل غبار ز په ځانوبې جنې کله کې د دنیا دا روزلوري شي ا قیامت کو دیږي ا فرسن تحت رجلي کاه همار چته تاسو ورکه په خان تا ځان شیخ کړو ځان دې وکړ کړو اذان دې پوس پوس کو نر ننم دې کو کلک لگ وړي تا کیدوی قوم دې قران مززذب سره نه وایي قران یو کتاب دی او کلک وړي قالو انومنو ایمان ارومنگا پشاند بیوکوفو یعنی یو طرف تشو صفحا جمع دی صفیده اصافحاوی بیوکوفتیاتا الا من صفحا نفس رسول را خبردار که بیوکوف دی نو دی دی مطلب سو کم خلکو چه یقینی فتوه اکڑا کم خلک چې کلک شا آقا دی اقل او کم خلک چه مذبذب پاتشا نو آقا دی بیوکوف اغه مزابل ته لیکن دئنه پویږي په خپل به وقفتیا اکل اچول شي دئتا ایمان اړي نوای دی موږ ایمان اوره ده په قالو بل لسان